Salutări bedefili și bedefile! Eu sunt Alin, iar voi ascultați la O Cană de Bedea, un podcast în care stăm de vorbă cu oameni care fac de desenate despre BD-urile lor preferate. Am ajuns la al 10-lea episod și nu mă așteptam să ajung așa departe, sper să mai facă încă 10. Iar de data asta stăm de vorbă cu Maria Surducan, una dintre cele mai faine autoare de bede de la noi. Toți cu canasta asta de vorbă până acum sunt preferații mei, dar ea e și mai preferată. Cu ea stăm de vorbă despre Beauty, o bandă publicată în trei volume în Franța de The și tradusă în state de ANBM. Scenariul și culorile sunt de Hubert și desen de cuplul Marie-Pompuy și Sebastian Coze, care formează ca un Voltron, așa, super artistul Banda începe ca un basp. Cu fata cea urâtă Cody, găsindu-și zâna bună în pădure și primind fumursețea care i-ar împlini toate dorințele, însă lucrurile iau o turnură întunecată și violentă atunci când nu poate controla impulsurile libidinale trezite de darului magic în bărbați, de la consăteni, la seniori feudali, la regi. Ascultare plăcută! Perfect. Deci, de data asta, stăm de vorbă cu Maria Surducan. Salutare, lume! Eu sunt Maria. Despre uh, beauty, de niște oameni pe care, al căror nu o să-l pocesc sărău de tot, uh, Hubert, care scrie și face culorile, și Keras Coet, cred, care de fapt sunt <laughs> doi <laughs> oameni, uh, Marie Pompui și Sebastian Cosset. Răzdoi soții, nu? Da, așa e. Uh, nu știu cum să pronunță nici eu, pentru că cuplul ăsta de francez și-a luat numele după un sat de undeva din Bretania, deci cine știe care este pronunția în bretonă poate să ne ajute. Așa, și Beauty este... Beauty este o chestie ciudată, pentru că aș vrea să o descriu ca, ca un basp, dar nu e. Nu, este... Ca un fel de capcana mai degrabă care pornește de la bază dar se duce într-o cu tot o altă direcție are în schimb ceva de saga medievală uh -huh, uh -huh. sau de poveste din asta medievală transmisă din generație în generație și alterată un pic adică cu elementele fantastice introduse cumva de fiecare povestitor și niciodată nu știu în ce măsură elementele fantastice nu sunt de fapt o traducere a unor concepte abstracte, să zicem. Da, asta, asta cu traducerea e foarte bună și care vă să ating un pic mai încolo. Hai, hai să vindem întâi asta. Păi hai să vindem întâi uh, povestea. Exact. Uh, vrei tu? Da, cu mare plăcere. Eu ce încep un pic ca și cenușăreasa, să spunem. Este povestea unei fete urute care se numește în engleză i-au spus cutii. Uh, în franceză îi spune morul care este un pește. Ea este, practic, cea care lucrează în sat la curățatul peștilor și nu numai că e urâtă, dar și miroase tot timpul o pește. Și pentru asta viața ei e foarte, foarte grea. Practic toată lumea o maltratează și, disperată de cât de grea este viața ei pentru că nu e frumoasă, la un moment dat se duce în pădure și le roagă pe zâne să, să o facă frumoasă și în timp ce își plânge de mila la malul lacului, de peste o broască rioasă, care e la fel de urâtă ca și ea, și atunci plânge și o lacrimă cade pe Broasca Riafsă, care era de fapt Zâna Mab blestemată, care mulțumește pentru faptul că a fost eliberată de sub blestem și îi îndepinește lui Cuti dorința. Și până aici totul, poate bune și frumoase, dar că Zâna îi spune, nu pot să te fac frumoasă. Că așa te-ai născut, în mod normal ar fi trebuit să vină usitoarele la ziua ta, să-ți dea frumunțețe, dar tu ești fată de țăran, asta se întâmplă numai la prințese. Nu putem schimba lucrul ăsta. Ce pot e un schimb, pe modific, este percepția celorlalți asupra ta. Și în ochii lor vei apărea ca fiind cea mai frumoasă femeie din lume. Și așa este povestea noastră. Nu numai cea mai frumoasă, va apărea ca încarnarea conceptului de frumusețe feminină sau ceva de genul ăsta. Uh, da, stai așa că și zic uh, uh, You will be the very idea of beauty in woman incarnate. Uh -huh. Așa că și de aici, viața ei se schimbă. se în schimbă într-un mod foarte trist, dramatic. Ai sentimentul că se i fie bine, după aceea nu e bine. Seniorul care se ocupa de satul, în grijă căruia era, să spunem, satul lor, se îndrăgostește de ea. Dar, cumva, toți bărbații pe care îi întâlnește se îndrăgostește de ea la modul în care o doresc, la modul în care tot timpul o fugărește o ceată de bărbați mama ei mare în urmărirea asta pentru că toți, toți bărbați din sat o cugăresc, ea și cu mama ei cum, de fapt nu, hai să o luăm de la început uh, luăm așa se întoarce a doua zi în sat, ei se pare se uită în lac și se pare că nu s-a schimbat nimic și primele care observă că e de frumoasă sunt femeile, după care încep să observe și bărbații și se pornește un fel de isterie generală. Dându-și seama că bărbații lor au luat o razna, femeile decid să-i ardă fața cu un fier încins în foc. Lucrul pe care îl și fac, dar raja este atât de puternică încât ea apare în continuare ca fiind foarte frumoasă. Femeile decid să o moare, mama ei o ia și fugă două în pădure, urmărite de ceata de bărbați. Se cațără într-un copac, bărbații dau foc copacului, mama ei cade în flăcări și moare. Moment momentul în care intervine seniorul de care vor povesteam, care o salvează, se îndrăgostește de ea, dovedește că el avea o lungă istorie de îndrăgostit de câte o țărâncuță, doar că fata asta este mult, mult mai frumoasă. Uh, și o vreme se pare că viața ei e fericită, că trăiesc împreună în castelul lui. El e un tânăr destul de incapabil, țăranii din sat îl prosteau de foarte multă vreme că nu e de mâncare și el trebuie să vâneze și ascundeau grânele beauty remediază situația și zona se întoarce și spune ți-ești atât de frumoasă, nu-ți cam pierzi vremea cu tipul ăsta, ai putea să faci o carieră mult mai, mai reușită să-ți găsești pe altcineva. Și beauty care e frumoasă și nu e neapărat o persoană rea, dar e o persoană a începutul poveștii cel puțin foarte naivă și este foarte ușor prostită de Zina mam și devine foarte începe să aibă pretenții, începe să spună că să fim mai bogată, trebuie să fie mai frumos. Seniorul, pe care îl cheamă Otto, pleacă să strângă bogățiile astea și vestea despre frumusețea ei se răspundește în ținut. Toți cavalerii se strâng să se lupte pentru mâna ei. La final și regele este atras de, povesti, de povestea asta. Regele ținutului întreg, pe care îl cheamă Maximilian, și care tocmai se căsătorise cu Prințesa de la Nord. Prințesa de la Nord care era o alianță politică. Ea încerca să manevreze regată și așa mai departe. Și soția, lui Max, care este iarăși un personaj foarte interesant în poveste, îl convinge să meargă să vadă pe Beauty. Beauty îi sparge căsnicia regiului nostru. Prințesa de la Nord este izgonită pe copilul ei. Beauty devine regina. Și așa e sentimentul că Aici ar trebui să se încheie cumva povestea, deși încep deja să bănești că Dutia nu-i neapărat o prințesă și nu-i neapărat un personaj care să merite cumva să i se întâmple lucruri bune. Pe de altă parte, situațiile în care se bagă din cauza frumuseții ei sunt pe jumătate vina ei și pe jumătate cumva a rezultatul contextului în care efectiv toți bărbații care o văd o doresc și se îndrăgostesc iremediabil de ea și sunt dispuși să se lupte până la moarte pentru ea. Și de aici... Lucrurile merg din ce în ce mai rău, până când practic toți bărbații cu care vorbește mor într-o escaladare a violenței și a luptelor, nici viața ei nu este foarte frumoasă și nu știu unde să mă opresc povestea ca să nu ajungem la spoilere, pe de altă parte nu știu cât putem analiza cartea fără să vorbim de spoilere. Hai să nu povestim chiar totul, dar cred că putem face referire la diferite evenimente și la diferite personaje. Poate ar trebui să povestim și despre uh, Regatul din Nord, că sunt cele două regate, și Regatul din Nord care este de fapt uh, o sumedenie de clanuri și de căpetenii de clanuri Asemănătoare cu asta, din uh, din Brave, cumva. De, populate de oameni și de bărbați foarte violenți. Acum fiind vorba de francez, cred că e mai degrabă Franța și triburile germanice cumva așa exagerat caricatura. Da, se, se poate ca la figurile istorice la care chiar făcea referire, dar mă gândeam așa ca o imagine, o trimitere rapidă pentru cine ascultă. Da, exact, exact. Ce obținem în a doua jumătate a cărții Revine în atenție regatul din Nord După ce se menționează la început repede Că regele nostru s-a căsătorit cu regina, de la... regina din Nord Regina Păcii Se vede doar uh, o navă cu vela Pe care este stindardul uh, Stema regatului Dar nu vedem nimic din acel regat Și după care reintră în poveste Da, din punctul de vedere Este foarte bine și foarte atent construită povestea la un nivel um, mai complex decât ceea ce ni se arată nouă pe pagină. Adică totdeauna, de la început, bănuiești istoria asta foarte complexă a ținutului și pe măsură ce povestea avansează chiar ajungi să o descoperi fără să o cunoști niciodată pe de a să spunem. Pentru că uh, și personajul soției, reg, reg, uh, personajul surorii regelui de la Sud, uh, Claudine, au tradus în engleză, nu știu, cred că așa era și în franceză, care este descrisă ca fiind o fată care la deja avansată a vârstă de 18 ani nu era încă măritată uh, și care zânele uh, pentru că erau certate cu familia regală de la sud la naștere îi uraseră în loc să îi ureze frumusețe, îi uraseră numai calități masculine, gen vitejie, inteligență, lucruri din astea inutile pentru o fată <laughs> și care cel puțin în prima parte a povești este cea care trage de fapt sforile și care aranjează căsătoria între Beauty și regele Maximilian Max sperând să spargă cumva influența nocivă a reginei de la Nord asupra da, asta era fix planul să scoat să o de afară pe regina Păcii și să pună în locul ei o persoană, o, o marionetă o figura efectiv, idealul feminin care nu din bandă, da. care nu face nimic când decât să stea să, cu alte asemenea femei să brodeze și... Reacția lui Claudine când o vede pe Beauty este e perfectă, e foarte proastă exact. <laughs> Doar că se dovedește că influența lui Beauty asupra regelui, oricât de proastă și de neapărat proastă, e mai degrabă naivă Beauty primul lucru care îl vede când merge în oraș și vede cerșetori și vagabons de-a lungul drumului, își dorește foarte tare ca să nu mai vadă pe oamenii ăștia, să nu mai fie așa. Și până cea rezolvă foarte simplu problema, stabilind un traseu pentru beauty prin oraș alungându-i pe cercetori și pe uh, oamenii care mergeau în cărge într-o zonă mai urâtă a orașului și supravegând traseul lui beauty și închis, asfaltând, nu asfaltând, având străzile pe măsură ce e. ea avansează. Deci, cumva, intențiile ei bune dublate de mare ei naivitate nu fac decât să agraveze problemele regatului, în ciuda faptului că ea nu are nicio ambiție politică. Așa ceva cu pavatul, mă rog, nu cum se ia cu cu crearea unui poraj de mucava pentru un nobil, pentru un prinț, nu? E ceva din omie și de nopți? Țin minte. O, nu e numai ceva din omie Cred că este și din omie și de nopți, dar dacă nu mă înșel, este un lucru destul de real care se făcea la vizitele um, demnitarilor străini. Uh, nu am înțeles acum foarte clar pentru cine s-a întâmplat, nu mai știu dacă pentru Petru I sau pentru Caterina cea mare, dar știu că era povestea asta în care chiar se construiesc fațade de carton care se pun ca să mascheze intrările în Mahalaj. A da, sigur, și avem și exemple din istoria noastră recentă în care s-a întâmplat asta <laughs> venea domnul, domnul Ceaușescu și vedea galantarele pline de carne și oamenii fericiți. Ideologii. Da. Uh, asta e un lucru ca... da, Cumva beauty are, rămâne prinsă în mentalitatea de, de o mentalitatea în care uh, cuvântul creează realitatea Poți să bați din picior și să creezi bogăție poți să, poți să Poate regele să Zică ceva Și lumea să fie fericită Lumea să aibă belșug Și totuși trăiește într-o lume în care Chiar dacă e o lume simplificată E o lume în care Nu funcționează regulile astea Da și faptele au Consecințe și e foarte interesant Modul în care iau mai multe Motive din astea medievale De genul um iubirea galantă a cavalerului pentru stăpâna sa și se joacă cu ele și explorează într-un mod foarte realist cum ar intra gelozia în joc, în povestea iubirii galante, până, până în ce punct rămâne inocentă, chiar dacă între cei doi de fapt nu se întâmplă nimic, dar bârfele care le generează la curte sunt mai nocive decât dacă s-ar fi întâmplat ceva. Or, Beauty trece oarbă pentru toate lucrurile astea, nu și dă seama de consecințele. Și lucrul asta se exagerbează pe măsură ce povestea avansează, iar rămâne naivă și uh, oblivious foarte, foarte mult timp. Până, până aproape de final. Da. Cred că, cred că șocul apare în scena când fuge de acasă cu, cu maica sa Pentru că până atunci Părea, părea cumva Că urmează rețeta de baz părea, Era ea la, la nașa Ei cerea Chinuită Nu avea voie să meargă la petrecerile La care mergeau Fetele din sat să vadă nobili Mă rog, să vadă de erau, erau tot felul de motive din astea, până găsește, își găsește zâna cea bună în pădure, tot, tot felul de motive din astea, până când ajunge acasă și bărbații vor să o violeze. Da, ăla e momentul în care se sparge vraja de bani. Se, se sparge tot tiparul și mai ales apoi când fuge, când ca să moare. Și e, e un șoc. E... Un pic. E momentul în care tu, ca cititor, dai seama ce, cam ce fel de poveste o să fie. Beauty nu-și seama. Beauty nu-și dă seama. Și dacă acolo pornesc toate problemele. E foarte interesant că e o poveste care te ține într-un loc familiar, dar se joacă totdeauna cu așteptările tale. Mă rog, cel puțin în prima parte. În a doua parte, deja vezi înainte cam ce o să se întâmple și singura întrebare este cum o să se salveze, dacă o să se salveze personajul principal. Da, și în, în a doua, cel puțin, nu știu, înspre în spre final, dar nu chiar, cel puțin cât este vorba despre, când se mută accentul dinspre din Beauty pe Otto și pe Claudine. Claudine, devine și un pic de asta, e satisfacția asta de a vedea cum se rezolvă probleme politice, cum... E, trece pe genul ăla de, de poveste care, da, mie îmi place cât de cât... Da, și în același timp mai rezolvă niște, adică mai dă răspuns la niște întrebări. Uh, cum pot să trăiască celelalte femei în într-o lume în care toți bărbații sunt îndrăgostiți iremediabili de beauty? Și cum evoluează o relație în care, cum e cea dintre Otto și Claudine, în care el este obsedat de beauty, Da. Relația care funcționează este relația cu Crodin și amândoi trebuie să se împace cumva cu faptul ăsta. Da, e... o a reușit să treacă peste Beauty când și-a dat seama că a jefuit uh, morminte pentru... Da, dar și el a jefuit morminte și a fost blestemat. Și... A -și seama, adică ea foarte mult timp jefuiește mormintele undeva în prima parte și... Treci o serie de lupte și o serie de masacre și o serie de bătălii până când se-i pice fisa. Da, are, are visele alea în care se amestecă moartea cu sexul, tanatosu și Erosul. E, e o imagine din asta foarte, foarte elementală. că adică, e, e clar că Otto e, e o excepție în lumea aia. Otto e... E un film să poți să treci peste peste vraja, peste vraja lui, lui Mab și al lui Beauty. Da, și, și de asemenea combinată cu blestemele care le acumulează încercând să îi lui Beauty ceea ce cerea ea. Și de asemenea, foarte interesant să vezi, practic singura relație sănătoasă din povestea asta este între cele două personaje secundare. Și cred că e și cea mai satisfăcătoare. Pentru că Oton în sine are călătoria de cavaler clasic în care merge pentru mâna prințesei să răpună demon, să adune comori Și asta nu face decât să-l traumatizeze Și apoi trebuie să vină cineva cu picioarele, cu capul pe umeri, cu picioarele pe pământ, să îl ajute să se refacă emoțional și spiritual mai mult decât altfel? Da, și în același timp să treacă peste propria ei mândrie și să-l accepte așa cum e, cu. Da, obsesia, obsesia care continuă până la sfârșitul vieții lui. De altfel, sfârșitul albumului de bandă desenată mi s-a părut foarte fain, din punctul acesta de vedere, în care se închid câteva fire peste timp. Spoiler, nu-i spoiler, nu știu Nu stiu ce să zic, nu. De cum e. Dacă nu am învățat lumea până acum ăsta este uh, modus operandi, de, de, <laughs> încep să asculți, nu, îți asumi. Uh, Opriți-vă acum și mergeți și citiți beauty. Da, n-am fieltru. Or, oricum e un pic aurea să asculți uh, despre o bandă, o discuție despre o bandă fără, sau despre orice, fără să fii în cunoștință de cauză. Nu că n-aș face asta, că de foarte multe ori ascult chestii sau mă uit la chestii despre lucruri pe care nu le-am consumat, dar uh, în același timp și când fac asta, fac asta pentru chestii care nu prea, vre nu prea vreau să le consum și prefer să ascult da. niște oameni care mă distrează oricum. Și sperând că poate, poate o să ți se trezească apetitul pentru povestea respectivă. Da. da. da Vreau să zic, asta cu ai zis cu, cu traducerea, asta e... Mi se pare un termen foarte bun, că traduce traduce o situație istorică, cumva, în limbajul, în limbajul basmului. Da. În, simplifică foarte mult anumite lucruri, pentru că nu... Tribul nu știu care și tribu nu știu care nu e regatul nu știu care și regatul nu știu care e regatul din sud și regatul din nord dar foarte multe din relațiile feudale rămân acolo nu rămân, nu, nu sunt cele din Basme. Ce, în, în Basme nu, nu, sunt cele istorice ai, exact, ai un rege care are niște nobili feudali niște cavaleri care trebuie să vină uh, la el să se războiască când vrea el uh. din poziția lor de vasai. Uh -huh. Exact. Um, și nu are structura de pas. Nu, și e foarte interesant cum uh, este văzută toată povestea asta istorică din perspectiva feminină. Lucru care de fapt nu prea se întâmplă. Dacă ai filme, ai mai degrabă filme care se concentrează pe eroismul bărbaților sau lupta lor îngrozitoare, dar în care femeile sunt cumva side story, tocmai pentru că povestea lor nu e foarte interesantă, nu acolo e acțiunea de fapt. Și cumva, în povestea asta, se joacă foarte mult cu condiția de victimă, motivația pentru care beauty, de exemplu, dar și celelalte femei, de fapt, că nu e numai ea, sunt puse în poziția asta și soluțiile pe care le au sau soluțiile pe care încearcă să le găsească cu mai mult sau cu mai puțin succes, Într-o oarecare măsură, nu știu uh, pf, Nu știu că reinterpretări, uh, reinterpretări feministe ale, ale bazbelor sunt câteva... Da, sunt dar... și problematice, sau mie mi se par problematice. Pe când aici nu e o a unui baz, de fapt, e altceva, e, merge mult mai mult pe latura asta istorică, cumva, nici nu știu. Adică e mai degrabă un sentiment care mi-e foarte dificil să-l... E, e reinterpretarea a conceptului care operează Baspel într-un fel. Foarte multe reinterpretări ale unor Baspel anume devin, devin la rândul lor power fantasies. Doar că da, genul schimbat sau că cu un... Uh, Prințul este un playboy și atunci ne amuzăm cumva de lucrul ăsta Am da. citit undeva o variantă La asta. <laughs> Cred că Care era amuzantă Dar pierdea cumva Că de fapt povestea este în felul următor Cel puțin din punctul meu de vedere uh, Bazmele sunt niște Construcții fantastice Dar și ca și construcții fantastice Ele decurg din niște adevăruri Istorice pe care încearcă să le traducă Cumva uneori cu wishful singing Și cu wishful ending și în povestea asta se duce pe drumul invers, în care, prima dată când am citit-o, mi-a plăcut foarte mult, dar nu mi-a plăcut finalul. Din cauza, după ce toată cartea Beauty este urmărită de bărbați, este violată, este închisă, are o viață îngrozitoare, la final, soluția pe care o găsește, spoiler lor este că zânele sunt de vină și, de fapt, împotriva zânelor trebuie să ne răzbunăm. Ceea ce mi s-a părut, la o primă lectură, că un fel de viziune foarte, mi s-a părut atunci mie, foarte franțuzească, în care uh, ai un fel de viziune te asupra lumii, în care nu că Dumnezeu nu există, Dumnezeu există, dar trebuie să ne răsculăm împotriva Lui într-o așa foarte socialistă, anti-divinitate. Da. Asta a fost prima mea impresie. La o a doua lectură, Astăzi, pregătindu-mă pentru podcast <gătări> Mi-am dat seama că e mult mai nuanțat de fapt Și că nu știu dacă poți să traduci neaparat zânele prin ceva Dar dacă le-ai putea traduce ar fi mai degrabă prin um, percepții și construcții uh, mentale Cumva asupra felului în care vedem lumea Nu știu dacă mă exprim foarte bine uh -huh. Uh -huh. Um, Dar cumva zânele, zânele sunt cele care hotărăs la naștere ce calități va avea copilul. Zunele sunt cele din cauza cărora se perpetuează anumite ritualuri oarecum fără sens, dar care așa s-au moștenit. Și atunci, poate că ai putea să le vezi ca fiind niște simboluri ale preconcepțiilor. Da, cumva și numai că zenele ce calități au luna noastră, cum ar veni de gendered, de gendered qualities hotărăsc că astea sunt calitățile uh, bune pentru o fată pentru băieți bune și, bune și pentru fete da. că ele hotărăsc că, că Clodin nu sunt însupărate. Asta îi dăm calități de băiat și o pedepsim pentru da. că e calități de băiat și cumva faptul că la final mă rog, rezolvarea sunt vreo două chestii că zicea că ea capătă putere mult înainte să zică că uh, devine zânele. Da, uh, asta cumva e ultimul lucru care se întâmplă. Ea are un moment de o revelație la un moment dat. Toate suferințele prin care trece se acumulează, și la un moment dat are un moment foarte brusc în care spune: Bine, uh, dacă frumusețea asta mea este cea care mi-a adus nenorocit, e acum momentul să o folosesc și eu ca armă. Și este momentul în care se dezbracă și iese în fața unei armate care se pregăteau să sedieze cetatea în care era ea închisă și este pentru prima oară când folosește foarte conștient um, darul ăsta sau blestemul uh -huh. sub care se află. Și așa, uh, practic, este pagina în care iese în fața armatei și pe pagina următoare este în frunte armatei și conduce armata cu care va cuceri, și ținutul de la nord și ținutul de la sud. Și abia după aceea, mult mai târziu, în, pe durata domniei ei, ajunge și la războiul împotriva zânelor. Care războiul împotriva zânelor, practic, se zidește o peșteră. Da, dochează. Practic, este momentul în care dărâm altarele pe lume, uh -huh. ca să găsim un echivalent. Da, e, e, e foarte mișto momentul ăla Pentru că ea tot timpul până atunci Zicea că nu înțelege ce se întâmplă asta Că nu e vina ei, că nu ea face asta De fiecare dată când Că n-a vrut să se întâmple așa Exact, da. când un, un bărbat Gelos se ia la bătaie Cu altul sau Sau moare Sau că regele face nu știu ce ca să-i facă ei Pe plac, ea mereu e Vai, dar nu, nu nu voiam să fie așa nu. Și da, mereu nu, nu. totul Nu, nu acceptă nu a putut să accepte nici cum era, Când era urâtă și nici când uh, Are o frumusețe Pe care nu o poate controla Și, și Care îi se pare prea Îi se, îi se pare exagerată are, are consecințe pe care nu le poate controla Și Asta e vina ei Asta e mare ei uh, Marea ei uh, problemă Ca personaj Ca personaj, ca tr trăsătură de caracter, că nu, ac, nu se acceptă pe așa cum e și nu uh, își folosește condiția actuală pentru a se îmbunătăți, își dorește mereu să fie altceva. Da, își petrece primele două, trei din carte nemulțumită de situația în care este, indiferent de situație. Mâna, chiar spre final, mă rog, a doua-treime nu prea are ce face, că e închis într-un cufăr și după aia într-un beci. Și spre o de, nu știu, de Clodin, care a zis la un moment dat o chestie care mi-a plăcut foarte mult, că știe cum să se facă urâtă. Da, da, da, da. Deci, practic, la ea este ceva conștient, ea nu este urâtă neapărat, pentru că asta este blestemul ei. Și pentru că a decis prin prisma inteligenței extraordinare și abilităților ei Că nu e important Și că la că i-a n-a niciodată lipsă de cereri în căsătorie da, le-a refuzat pe toate Da, e, e un contrast între personaje, care arată că a, ea acceptă cum este Se acceptă pe sine Și uh, are un punct de plecare Are, has agency over her life da, da, să face prin prisma abilităților lor de băiat pe care le-a primit la naștere Cu deosebire de Claudine care... Care era și toată. Da, și de la început se naște într-un loc care e cumva în șacmat, că este o încă urâtă Nu are nicio șansă să-și depăsească condiția Sau cel puțin nu percepe nicio posibilitate în care să plece din da, acolo Da, și, și, și asta e adevărat e, e un pic de determinism acolo Uh, apropo de asta, mă gândeam că știi că e scena în care uh, o duce pe fica sa înapoi într-un într sat să fie, să fie crescută și cumva, da. cumva pentru, câteva, pentru câteva pagini lase impresia de uh, ciclu. Da, fica ei care de altfel este urâtă. Da, exact, fica ei care este urâtă. Doar că doar că și deșteaptă. Și... Da, și are uh, exercit asupra oamenilor atracție subtilă care nu este evidentă din prima. Asta e pe care îl primește la naștere, de la zânele, care în momentul ăla sunt foarte supărate pe mama ei. Atunci, <sus> îi dau da un fel de daruri care nimeni nu înțelege foarte clar dacă sunt daruri sau blesteni. Dar nu, că mă gândeam că ar fi putut fi... Uh, și Cody la fel ar fi putut... Uh, fi făcut parte dintr-un asemenea ciclu pe care acum îl rupe Aha, da. dacă tot e să ne să ne gândim și la basme că și basmele au o anumită ciclicitate au o anumită da oricum momentul ăla în care ai sentimentul că ne... se închide un fel de cerc durează exact două pagini după care povestea ia o altă întorsătură Așa. și ea este răpită de regele de la nord împreună cu fica ei uh -huh. Care și el, el, el, e un personaj prepugnant, da care mi-a plăcut foarte mult. S-a părut foarte simpatic. Fel. Nu știu sigur de ce. Păi, cumva, toate personajele din poveste mi se par foarte bine construite și foarte cu scop construite. Nu cred că există niciun personaj care se poate să spui că e un personaj pozitiv. Sunt unele dintre ele, în adevăr care sunt mai odioase decât celelalte. Cel mai odios fiind, probabil, regele de la Norda. Da cred că poate să-și negocieze poziția cu unca alte două personaje. Adică să se lupte pentru uh -huh. titlul ăsta cu unca alte două personaje. Ah, și apropo, dragul de anor, era mișto uh, servitorul al lui bărbos, care, nu bărbos, care zicea... Da, singurul, singurul bărbat care nu este atras de uh, farmecele lui Beauty, pentru că idealul lui uh, de frumusețe este cineva cu umeri foarte lați, uh, foarte bine dotat și cu bandă adică, foarte mare. Adică, chiar Uf. regele de la Nord. De la Nord. Da, e foarte, e foarte frumos construită secvența. Da, și e, e așa e jumătate de răspuns pentru uh, o problemă deschisă de, de bandă. Tocmai prin atitudine asta e cumva ușor Revizionist asupra Uh, asupra basului și asupra uh, a felului clasic cum privim istoria și evenimentele istorice. Adică uh, unde sunt persoanele queer? Că da, toți Da! Care lipsesc cu desăvârșire din... Exact! Că toți... Vai sunt... Zii. Sunt niște secvențe așa de interesante de exemplu, făceam uh, documentare pentru niște ilustrații la Shakespeare și am ajuns la un moment dat la... Uh, Curtea Regelui Angliei, undeva pe la uh, 1600, după uh, Regina Elisabeta, uh, James al Patrua, dacă nu mă înșel. Uh, și sunt pagini întregi despre iubirea foarte mare a Regelui James al pentru ducele Buckingham. Ducele Buckingham, care este ducele din cei trei mușchetari. Și sunt niște povești care le citești și după aia explicația este, dar toate aceste lucruri se înscriau în eticheta curții. Nu era nimic că ei se rutau pe gură sau că între camerele lor existau un pasaj secret. Nu putem să știm dacă este vorba despre o relație homosexuală. Într-adevăr, nu avem cum să știm. E foarte ambizim. Deci Există cumva așa? Da. Da, pe de altă parte doar doar jumătate de răspuns. Adică... Ok, e tipul ăsta care e, e, era homosexual. Are un alt ideal decât da, toți ceilalți. Unde femeile? <laughs> da, nu. Deci, în niciun moment banda nu te oferă răspunsuri clare. Decât poate la final cu lupta ei împotriva zânelor. În rest, nimic nu este tranșață. Deci, nu, nu te feră, dacă cauți niște răspunsuri definitive, nu le primești. E foarte clar că femeile nu sunt comparate cu bărbații mai bune. Parte dintre atrocitățile care îi se întâmplă lui Beauty se datorează celorlalte femei. Parte se datorează bărbaților, parte se datorează geloziei, parte ei se datorează pur și simplu atitudinii ei față de viață. E un, e un cocktail de factor. Nu poți să pui mâna și să zici ăsta este vinovatul. Decât dacă îl pui pe zână, ceea ce e o soluție ușoară, o soluție facilă. Ca zâna e un simbol pentru ceva, nu neapărat un personaj. Da, da, îl, îl pui asupra uh, relațiilor uh, patriarhale din societate și uh, a. Da, dar până la urmă relațiile alea sunt impuse de niște oameni. Ei Alex să se comporte în felul ăsta, nu-i. Nu... Da, de asta m-a nemulțumit pe mine soluția cu războiul împotriva zânelor. Că după ce toată banda și o petrece încercând să învețe faptul că, de fapt, puterea e în ea și că acțiunile ei sunt, de fapt, cele care pot schimba cursul istoriei, lecția asta nu se restrânge asupra celorlalți oameni, ci soluția este... Practic, răspunsul nu e noi, răspunsul este să mergem să ne războim cu Dumnezeu, în cazul poveștii zânele. Ori, nu funcționează. Adică, na, mie nu mi s-a părut că funcționează astfel astfel. Păi la asupra. Păi, na, dacă vrei, poți să o iei, uh... Tot așa, tot așa ca un răspuns simbolic, adică nu. Evident, evident și nu, avea, nu cred că exista o soluție narrativă satisfăcătoare. Versiunea în care toată lumea se schimbă și devine mai bună este contrară spiritului Benzi de Senat. Uh, probabil că aș fi putut găsi o soluție, dar mai fi trebuit. Încă un volum cel puțin Mie nu prea mai plăcut finalul Ce obțin partea asta din final Până cum s-a părut mult prea bruscă adică A durat numai vreo Da, e adevărat Adică Partea cu Căderea ei Din tragedie în tragedie Este foarte Destul de lentă totuși Adică ea trece prin Trei relații să le spunem Care durează destul de mult De la Otto, la regele Max, la regele Nordului Până să ajungă la momentul ei de iluminare, să-i spunem. După care totul se schimbă brusc și... Uh, practic, tot restul vieții ei ne este prezentat, cred că în cinci mm -hmm. Și Adică ai putea spune că totuși, până la momentul acela a, a apărut o acumulare, mai ales o ce, ce a apărut și fica ei în peisaj, da. prin care se, se ducă și prin care învață să... Uh... Care e un fel de dublu al ei într-o oarecare motiv. Da, devine într-un aproape și un dublu grafic, devine și da. uh, ceea ce aș putea fi dacă n-ar fi fost blestemată. Da. Uh, Dar nu știu, mi s-a părut că aici, dacă e un moment în bandă care Uh, e mai șubred, de asta a fost. Uh, mi s-a părut concluzia un pic cam prea, cam prea brusc comunicată, cam prea. Da. Uh, cel, cel puțin partea asta e, a, a e emoțională de a, se, de a se accepta și a reuși să găsească putere în blestemul ăsta. Mi s-a părut uh, că. O, o, ok, ia devine un pic mai inteligent, un pic mai puțin naivă, devine dinainte motivul ăla. Începe să suspecteze zânele și un pic înainte de momentul ăla. Dar partea asta, creșterii interioră a fost un pic cam prea, cam prea bruscă. E foarte bruscă și de asemenea este reflectată foarte brusc de felul în care ea cucerește toate regatele uh -huh. imediat în projma de pagină. Este cea mai bună regină din toate timpurile și o femeie extraordinară. Ceea ce, da, e un pic are doza aia de baz cu care povestea nu ne-a obișnuit, să spunem, un pic împotriva așteptărilor. Da, nu știu. Um, Știi ce n-am făcut? N-am vorbit deloc despre cum arată. Și cred că cu asta ar fi trebuit să începem, că de fapt eu de-asta am citit povestea asta. Uh, că asta a fost pentru mine cea mai puternică motivație. S-a întâmplat... Eu am descoperit beauty în felul următor. Am fost laminat la Angulem, și am primit un client. Și în client erau anunțate câteva titluri care urmau să apară, printre care și Beauty. Și erau primele trei pagini. Au tre tre trei pagini, în care nici n-am citit textul. Ce m-a surprins foarte tare a fost uh, felul în care personajul principal își schimba de la un cadru la altul înfățișarea. Și asta nu este deloc metaforic. Efectiv o desenează în alt fel de la cadru la cadru, și e foarte evident că se joacă cu niște uh, referințe la opere de artă foarte cunoscute, definitorii pentru idealul european de frumusețe feminină. Era... Da. Nu mai știu ce am văzut prima dată, cred că un rapel la Odalisca lui Engro și mi s-a vorbit... Da, Mai, mai ales în, în casetele când vrea să arate cum uh, cucerește cât un bărbat, cum atrage cât un bărbat sau cum e văzută de către anumit bărbați. Da, e... joc, Jocul este de fapt între cum se percepe ea pe ea însăși Și atunci este de la una foarte urâtă cu urechile ca niște torți de ulcior și cu ochii foarte bulbucați Și cum o percep ceilalți Moment în care este desenată ca fiind foarte, foarte, foarte frumoasă um, Banda desenată este un stil, să spunem, nerealist Adică nu e banda desenată americană aproape pre-fotografic Ci este desenată cu o linie foarte liberă și... Se joacă foarte mult cu zona de caricatură Dar Sunt unele secvențe în care Beauty Se desenată ca fiind foarte, foarte frumoasă Și tu, ca cititor, percepi Ce generează Nebunia personajelor masculine Din, din poveste mm -hmm. Da, bă băieți, Mă rog, oamenii ăștia doi Să cam eleonici ai, uh, ai citit asta? alte Beautiful Darkness Și Miss Don't Touch Me? N-am citit nimic altceva de la ei uh, Sunt pe lista de lecturi Dar cumva Și de Beauty mi-a fost un pic frică Beauty, beauty uh, mi se burcea mai mișto Dintre trei Știu că Beautiful Darkness e mult mai uh, bine apreciată Și e, e foarte faină și -aia, Dar uh, Beauty are mult mai multe Mai multă bones Cum ar veni <laughs> Mie mi se pare că beauty sunt niște faze Foarte dure uh -huh. Mai ales din cauza faptului că toată banda desenată Este foarte, foarte frumos colorată Este uh, Face trimitere la culorile astea de miniatură Foarte vii Dacă o vezi fără să știi despre ce Este, ți se pare foarte drăgălașă Și foarte pentru copii cel puțin din, din punct de vedere al gamei comate. Asta cu culorile e mulțumită Lui Hubert, care și el e, e Desenator da. și... Uh, Dar asta cu contrastul ăsta între drăgălășenie și grotesc E, e constantă la, la benzile realizate de Chiarascaet uh, Beautiful Darkness, numai despre asta e vorba, practic uh, asta, e, asta e șocul Ai niște personaje micuțe, uh, drăgălașe Care mor în situații atroce. Eu sunt de, de happy three friends, dar serios. Cum ziceam, de asta mi-e, de aici vine cumva frica mea. O să le citesc la un moment dat, dar îmi trebuie un pic de pregătire mentală. A, asta, mis don't touch me, e mult mai ok. E mai... E desenatul ăla că mai, nu mă se mai realiz, dar mai, mai cu, cu mai multe hașuri, mai, uh, mai grunjos așa un pic. Și stilul, stilul rămâne, rămâne constant pe toate, în, cam în tot ce fac, dar e uh, randat altfel. Ăsta e foarte simplu, Asta e numai, numai linie, aproape, aproape pete de culoare, cumva te lasă să crezi că sunt. E ca și cum scoți conturul din desene în foarte multe casete. Da, da, așa -i, așa e, uneori se joacă chiar cu pată de culoare fără contur um, că adică felul cum desenează ei figurile, cum expresiile lor au E constant de a lungul volumelor Dar uh, felul cum realizează efectiv în pagină se schimbă Și Miss Don't Touch mi-o leacă mai... Uh, da, nu nu no. mai realiz, dar e realizată mai mai clasic, mai, cum ziceam, mai multe hașuri, mai multe astea Și povestea, povestea e mai... Uh, dar nu e nici așa super realistă, dar e ceva gen uh, o tipă în, uh, da, în Franța secolului, la începutul secolului XX, sfârșitul secolului XIX, când fata săracă e dată afară din chirie și ajunge într-o într casă de asta de prostituție, de lux și devine uh, un soi de uh, vedetă BDSM pe acolo. E, e, e, e, e foarte faină. Da, pai uh, și, și foarte... Și mult mai, mai puțin porcoasă decât... Uh, deci, ce ce să dat-o pe o anainte, mai ales că aia nu de aia nu zice mai nimeni, așa că vreau să-i zic și-o de-aia. <laughs> bine, bine, eu, n-am, ziceam, sunt pe lista de lectură. Da, și, da, e, e foarte... Mie îmi pară un pic rău că... Nu unele casete mai mari... Că sunt unele, sunt unele casete care sunt așa mișto și arată așa frumos. Sunt foarte satisfăcătoare și sunt satisfăcătoare și din punct de vedere vizual, adică sunt ilustrații în sine și în același timp mi se pare că există o regie a poveștii foarte bună. Dacă urmărești, eu sunt conștientă că în ce desenez eu asta e o lipsă nu mă descurc foarte bine la partea de regie prin imagine, să spunem, la partea de intrare teatrală, de pe unde iese personajul din cadru. și atunci încerc să urmăresc în benzile desenate care îmi plac. Iar Beauty mi se pare un exemplu genial din punctul ăsta de vedere. Um, și, în un faptului că e o bandă desenată cu note destul de tragice, inserează foarte fine elementele de comic relief în momente de tensiune maximă. În care personajul care se pregătește să ataci devine brusc ridicol, e ridicol pentru o fracțiune de secundă, cât treci peste două cadre, după care devine din nou un fricoșător. Și asta se face mai ales din compoziția imaginilor. Bine și din text, evident, dar compoziția imaginilor este cea care face să funcționeze regia. De și nu. Uh, nu știu, în stil efectiv, adică, de exemplu, primul, primul moment de cumva de grotesc din bandă, când nu știu, nașul lui lu Beauty stă în tavernă și povestește celorlalți bărbați cât de frumoasă este ea de fapt și cum o dorește și îi vrea să-i aducă spre casa lui. Cum el, el în tavernă și, și o imaginează în pahar și cu limba scoasă uh, introdusă în paharul ăla cu bere, cu ce bea el acolo, cu mied. E eu imagine... Cât de grotească permite stilul ăsta. Și apoi îi conduce spre casă, el singur în mijlocul paginii, desenat așa, închilozat, cu piciorul întins. E mergând și cumva. E... e o imagine absolut uh, bizară și caragioasă. Și în același timp, foarte, cumva, pe zona aia de... Uh... Poveste medievală, de crâjmă, pe stilul de, mă gândesc ca din punct de vedere vizual, Broigel cel bătrân, sau dacă te gândești la literatură Rabelais, mm. cu Gargantoa și Pantagrel, cu secvențele astea așa, nu știu dacă să râzi sau să mm. plângi, și le faci pe amândouă dată și asta cumva crește impactul emoțional și asta e momentul în care tu, ca și cititor, îți dai seama că Beauty e chiar în primejdie, și că darul ăsta nu e un dar adevărat ce a primit ea, este mai degrabă un blestem. Lucru pe care și Buter o să-și dea seama, nu știu, 70 de pagini mai încolo. Da... ce să mai zicem? Păi, că e o poveste care merită citită și că noi n-am făcut decât să îl un pic suprafața, pentru că nu cred că pot <laughs> să descriu audio <laughs> cât de mișto e cartea și... Cât de fascinantă e, că eu am așteptat, după ce am văzut extrasele, am așteptat vremea îndelungată, că apărea serializată. Mm -hmm. Și mi se pare că a apărut în trei volume 4. și am așteptat să apară toate trei, după care am așteptat să fie tradusă în engleză, că mi s-a mm -hmm. părut că dacă o iau în engleză o să poată să mai multă lume decât dacă o iau în franceză. Mm -hmm. Și n-am fost nicio clipă convinsă că o să reușesc să citesc de la început până la sfârșit, că... Așa cum ziceam, sub deosebire de beauty, tu cam îți dai seama ce așteaptă. Dar este fascinantă prin... Dincolo de poveste, desenul mi s-a părut că te prinde și te ține foarte bine în univers și um, fluctuează el. Adică stilul este constant de-a lungul benzi desenate, dar există schimbări subtile de la pagină la pagină. Și uneori nu numai în felul cum e desenată ea, care este schimbarea cea mai evidentă, ci și în felul cum sunt desenate celelalte personaje, cât se conturează Uneori sunt efectiv uh, omuleți de caricatură de ziar franțuzească. După care se apropie de ei și devin mult mai elaborat. Uh -huh. Da, e pe, pe principiul la semnala de MacLeod, cu iconicitatea imaginii, cu cât e mai... Uh, se joacă mult cu chestia asta, cu cât e o, un, un personaj desenat mai simplu, mai... Uh, uh, mai puțin detaliat, cu randări mai simple, cu atât uh, îți comunic altceva decât un personaj uh, mai complicat de desenat. Mai, mai ales a, tot, tot legat de treaba asta. Când, uh, când ea capăt acele posturi luate din, uh, uh, din pictură, când devine mai detaliată un pic, mai, uh, mai conturată, uh, conform principiului este cumva se apropie mai mult de un obiect în momentele alea. Da. Și cred că asta și este și scopul. Da, apropo de, de asta... Așa cum, de exemplu... Mă uitam un pic acum prin niște desene și tocmai am, am observat în fundal un taur cu mâncale cu o vacă. Da, e plin de um, chestii din ăsta la care... Asta a fost unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat, le învățat eu despre benzile desenate franțuzești. Că trebuie să le citești de două sau de trei ori pentru că există în aceeași imagine diverse nivele de lectură. Și că unor detaliile astea din fundal sunt foarte importante și ți scapă când treci prima dată încercând să vezi ce se întâmplă. Ce vreau să zic eu de felul în care se modifică personalele era de uh, regele Max care, sau Max, care pe măsură ce m, nebunește de fapt, este desenat cu linii din ce în ce mai tremurate. Mm -hmm. Și la final este desenată efectiv ca și cum desenatorul i-ar fi tremurat tot timpul mâna când îl desena. E foarte interesant să urmărești lucrurile astea în... aplicate pe structura narrativă. Adică nu sunt doar jocuri de jo dragul jocului, sunt integrate foarte bine uh -huh. în felul în care ai spusă povestea poveste. De mine asta mă fascinează la banda desenată că nu e un mediu între literatură și... Pictură. E un mediu aparte. O să încerc să zici cu ce seamănă și eu folosesc foarte, de foarte multe ori comparația cu cinematografia, dar nu e asta. E mediu în sine și trebuie folosit ca atare, ori Beauty face lucrul ăsta foarte bine. Da. Uh și cu oarece maestrie că tot ziceam că desenul e simplu și asta. cu cât desenul e, e mai simplu cu, cu atât e mai greu să faci, să realizezi cu subtilitate uh, genul ăsta de comunicare pe care ai semnalat-o cu de desenat uh, mai, mai zgribulit pentru că pe de-o parte cu cât îți limitezi desenul cu atât ai mai puține instrumente la îndemână cu care să le folosești și în același timp fiecare schimbare pe care o faci devine mai evidentă. ori da, adevărat. Adică în, în, asalte, în celelalte benze ale lor uh, sunt cumva mai impresionante, mai ales Beautiful Darkness. Dar uh, nu, celuțin eu n-am observat lucruri de genul ăsta și nu mi se pare că au reușit lucruri de genul ăsta. Uh, ori to tocmai faptul că le ies asemenea lucru și ies cu subtilitate, ești nu-ți sară în față, nu-ți didactice, nu-ți. Nu, nu, nu, exact, sunt, sunt ca, un fel, ca o. e coloana sonoră în film, nu se poate fără ea, dar nu pe ea o să zic prima dată. Uh -huh. și, și sunt și, totuși, atât de. sunt puternice, sunt. Uh... lese. Da, funcționează foarte, foarte bine, adică Dincolo de cât de frumoasă e povestea și cât de frumoasă e desenată banda asta, e pentru cei care fac bandă de senată sau încearcă să facă bandă de senată, e o lecție în sine. Cred că e o lecție pentru oricine încearcă să, să creeze, nu numai pentru bandă de senată, să, să fie suficiente lucruri, și la nivel de poveste, și la nivel de scenariu, și la nivel de uh, imagine scoasă, așa în sine. Ce mi se pare mie foarte interesant, de exemplu, acum mă uitam peste pagini, este că deși personajele nu sunt desenate realist, decorurile, mai ales atunci când apar clădiri, sunt desenate impecabil în perspectivă. Deci e un nivel de detaliu și o precizie care contrastează cumva cu personajele, dar în același timp funcționează foarte bine întreună. Uh -huh. Da, sunt doi maestri contemporani băiețește. Pai nu, bine. Trei mai ești, cred Da, și, și Hubert e bun. Mai, și mai ales împreună să <gătă> bun. Și mi Don't, mi tot cu Hubert și tot scrisă de el. Știu cum am uitat să văd... În seria făceam documentare fix înainte de interviu și am văzut... un lucruri foarte frumoase, dar... Na, cumva Beauty a fost poarta prin care le-am descoperit. Da, și Beauty, Beauty cea mai tare, Beauty. <gătă> um, Până păi atunci, dacă am început să remarcăm taurii care încalecă vacile, cred că e, e suficient. E suficient, nu? Da, <laughs> dar nu văzim asta prima dată și m-a surprins așa. Și mai, mai ales că e și, și într-un moment foarte, foarte potrivit, pentru că e momentul în care vine Otto înapoi în sat și o ia pe o fată din sat, o ducă la castelul lui și cumva nu, nu, sugerează... Nu, nu. Tai, că... tai, tai. O fata, că știi că un concurs de frumusețe, iar premiul este o noapte cu seniorul. Exact, exact. Oh. Și fa faptul că în, ultimul, în, ultimul, în ultima casetă, în care uh, Cody pleacă suparată din, din cadru, e taurul la care în cale că vaca, că e e e, e, e. e. e. practic, cred că... Toat, astea, to, astea două rânduri ar putea servi drept uh, cheie de interpretare a benzii. Acum e, e fix tot ce trebuie să știi. E desenul impecabil, uh, amestecul ăsta între gingă și uh, realism dur. Uh, e, e tot ce trebuie. Da, foarte adevărat. Adică e, sunt niște construcții foarte frumoase și e o poveste care chiar merită citită. re Așa, păi na. Eu am fost Alin Răuțoiu Eu am fost Maria Săbucan Și am vorbit despre beauty Ne aștept, ne vedem data viitoare Pa Seara faină, zi faină În funcție de ce moment al zilei ascultați podcastul ăsta Exact <hără> Asta a fost episodul al 10-lea din Ocană de Bădea pe Maria o puteți găsi pe merledeaur.ro unde descrie scenariul pentru știința apelor, de asemenea publicat în tipar în revista Harapal continuă. O mai găsiți în glorioasă fanzina și în volume caprățile cel voinic și merle de aur sau care liman, hashtag Arhitect. Puteți găsi toate episoadele din podcast pe laocanatbda.tumblr.com Puteți să vă abonați la feed prin bda.rocuap .com/bda.rsc. Avem pagină de Facebook eponimă și mă găsiți pe Twitter ca Răuțoiualin. Podcastul este montat de Ana Tulvară, muzica din intro realizată cu Djokdeck. Desigur, în intro și acum pe final, de fapt e valsul florilor de Tchaikovsky, nu știu sigur sub ce interpretare, Oana m-a făcut s-i Muzica de pe parcurs în schimb e realizată cu Djokdeck.